אתם מאזינים לפה ושם בארץ ישראל. יוצר ומגיש יפתח מזור. שלום חברים. בטח שמתם לב שקצב הפרסום של התוכנית ירד באופן משמעותי בחודשים האחרונים, וזה לא בגלל חוסר תשוקה לעשות פודקאסט, אלא בגלל מציאות שמתרגשת סביבי ברגע זה, שלא מאפשרת לי להוציא פרקים חדשים. אבל זה ישתלם בגדול, כי בהמשך זה הולך להעלות משמעותית את קצב הפרסומים. אז פשוט צריך להתעזר בסבלנות, ואני אפרט בפרסום הבא על מה אני בדיוק מדבר. אבל, ככה, בינתיים, כדי לשמור על קשר, החלטתי לפרסם לכם פגישה שנערכה ביני לבין חברי גרעין שנמצאים כאן בקיבוץ שדה בוקר, שהחליטו להקים גינה קהילתית, ולכן הזמינו אותי להרצות להם קצת על עולם הצמחים. ביקשתי רשות, וגם הסכימו לי לשים מכשיר הקלטה, והנה הפגישה כאן מובאת לפניכם. מהתא הצמחי הראשון ועד הגינה הקהילתית. בואו נתחיל. אז קודם אני אציג את עצמי. לי קוראים יפתח מזור. אתם רואים אותי ככה ברחובות? אני גר בשדה בוקר ארבע שנים. אני עשיתי דוקטורט בנושא ביולוגיה מולקולרית של צמחים ופיזיולוגיה וזה בעצם מה שאני עושה גם בחיים, אני עובד במחקר ופיתוח של חברת זרעים בתור מפתח זנים חדשים של ירקות ואם נדייק פירות, אבל עוד רגע אני אסביר לכם למה הכוונה. הנדסה גנטית כאילו של כאלה חדשים ושל פירות חדשים? לא הנדסה גנטית, לצערי הרב זה עדיין אסור, בשוק החופשי יש מעט מאוד מוצרים של צמחים או בעלי חיים שהם בהנדסה גנטית, יש על זה פיקוח מאוד מאוד הדוק ושמרנות שהיא לדעתי לא מגיעה ממקום נכון, זאת אומרת אין סיבה להיות כל כך שמרן אבל החברה היא עדיין מאוד שמרנית ולא מאפשרת להוציא זנים או גזעים של בעלי חיים, אם עם... זה זן, בבעלי חיים אומרים גזע מהונדס גנטית. אוקיי, אז זה הרקע שלי. אז אתם רוצים אולי להגיד לי למה מעניין אתכם צמחים? מה הסיפור שלכם? למה באתם לדבר איתי על צמחים בכלל? גינה קהילתית. זאת אומרת, התחלתם עם של גינה קהילתית? כן. ומה מטרת הפרויקט? שלכל משפחה שתרצה... תקבל בעצם עדנית משלה ותוכל לשתול את הצמחים בעצמה ולטפח ולגד... את העדנית שלה. בעצם ליצור תלך... תהליך אינטראקטיבי לקהילה. עכשיו, המשפחה שתיקח שת... את התוצרת היא גם אחראית שהתוצרת כן, תצא החוצה? כן, זה כן. האידיאל. אנחנו דייה. נשמח לעזור עם זה. זאת אומרת, אתם רק הכנתם את התשתית ואתם תלוו את, ה... את הגינה, כן. אבל בפועל מי שיטפל יהיה... זאת תהיה הקהילה? כן, אבל אנחנו כאילו, מה שטוב שנדע עוד על הצמחים זה כי אנחנו צריכים לתת להם מענה, כי גם הם בטח לא ממש יודעים, הם מבינים איך וכמה ולמה לעזור לצמחים בגידול כמו שצריך. הבנתי. למה אנחנו לא מספיקים, לתת להם מענה. הבנתי. אוקיי, אז זה האמת משהו שלא חשבתי עליו שיעניין אתכם פרקטיקות גידול, אני יותר חשבתי לדבר על עולם הצמחים. פרקטיקות גידול אפשר גם, אולי בשאלות. אני לא הכי מומחה לפרקטיקות גידול. Uh, המבנה של המקום שאני עובד בו הוא כזה שאני בעצם לא כל כך מתעסק בגידול בפועל. מי שמגדל המקצוע הזה נקרא אגרונום. האגרונום הוא זה שמחליט מתי להשקות, מתי להסב, מתי זה, אבל תשימו לב, הוא לא עושה את זה. הוא רק מחליט מתי. ש... המקצוע, האנשים שעושים את זה קוראים להם תאילנדים. כאילו פעם היו קוראים לזה חלוצים, אחרי חקלאים, היום קוראים לזה תאילנדים. איכרים, פעם. זה באירופה, היו גם קוראים לזה איכרים, ובאנגלית פזנט, איכר, אתם יודעים, זו גם מילה נרדפת לבור. זה היה הולך ביחד. אבל כאן בארץ ישראל הייתה מהפכה שהאיכרות הפכה להיות בראש הפירמידה. בישראל זה אולי אחד המקומות היחידים שלעבוד את האדמה זה הפך להיות העילית, הנחשב לשמנה והסלטה של הארץ. אבל זה כבר לנושא אחר. אז אני חושב שנתחיל <פילוסופיה> לדבר, <laughs> זה לא פילוסופי, זה פשוט uh, תהליך חברתי מרתק שקרה פה בארץ, צריך לשים אליו לב. אוקיי, okay, אבל זה כבר נושא באמת היסטורי. אני חשבתי לדבר איתכם... Uh, בכלליות על עולם הצומח. אחרי זה, אם תרצו, אם, uh, תרצו לשאול דברים פרקטיים, אולי יהיו לי תשובות ואולי לא. כמו שאמרתי, האגרונום הוא המגדל. אני בדרך כלל נהנה מהשירותים שלו כדי לפתח את המוצרים שלי. אז מה, מה דעתכם יחס uh, בני האדם לצמחים? Uh, uh, יש לאדם יחס uh, uh, משמעותי לצמחים, אתם חושבים? משפיע עליו כאילו? בואו בוא, בוא ניקח... Uh, יצור, נגיד, כלב וצמח. מה בני אדם יעדיפו? כלב מול צמח. כלב, נכון. זה רווח, אבל יש אנשים שיעדיפו צמח, אתה לא יעדיף, ויראו בזה משהו שהוא שני ערך. נכון, אנחנו נתעלם מהחבר'ה האלה, כי זה היה חבר'ה ווירדים כמוני. רובם יעדיפו כלב על שיח, נכון? בואו נגיד... דינוזאור או עץ בגודל של דינוזאור, אז דינוזאור יעשה לנו, עלינו יותר רושם, ואם תסתכלו בקיבוץ הזה יש יצור חי שאין דינוזאור אחד בעולם בגודל שלו ואנשים בכלל לא הבחינו בו, העצה מכנף פה, אין דינוזאור אחד בעולם שהוא יותר גבוה ממנו, אבל אנשים עוברים מתחת לעץ הזה ובכלל לא שמים לב שהוא קיים, זאת אומרת באופן אינטואיטיבי היחס שלנו ל... צמחים הוא מעליו. די מובן מאליו, אנחנו חולפים על פניהם, בעוד שאם אנחנו נראה איזה עכבר, ישר תהיה איזה תגובה, או אי מלא, או, או להרוג אותו, או גם וואי מגניב, תלוי מי אתה, או נחש כמובן, זאת אומרת, היחס שלנו לצמחים הוא ש... יחס ש... מפלה, בדיוק, יש לנו יחס מפלה לצמחים, אבל מה שאני רוצה לטעון עוד רגע בדיון שלנו, שצמחים זה הכל, זה הדבר הכי חשוב, זה ההתחלה של הכל. על בסיס הצמחים כל היצורים החיים. עוד רגע נדבר על זה. אבל למה לדעתכם יש יחס מפלה לצמחים? כי הם לא מגיבים. כי הם, הם, הם לא מגיבים, מגיבים לא או לא בואו ניתן... עדיין, אנחנו לא רואים את ההתקדמות חיים, חיים שלהם. אין להם תנועה. אין להם תנועה. אוקיי, אז, אז בואו נגיד ה... אה, אה, משהו כללי לכל מה שאמרתם. כי פייח. הם? כי סטטים. הם? סטטים. דומים. לא בדיוק לא סטטים, צומחים. דוממים. אמרת, אה, אמרת דוממים? כמעט. כי הם לא דומים לנו, נכון? ככל שהיצור יהיה יותר דומה לנו, ככה האמפתיה שלנו אליו תגבר. בואו ניתן לכם דוגמה. נחשוב עלינו כצרכני מזון. מה יותר קל לנו לאכול? על מי יותר נרחם? על תרנגולת או על פרה? פרה. למה דווקא על פרה? היא יותר דומה לנו, נכון? היא יונקת. <אח> היא, היא, היא נראית לנו יותר, יש לה, הבאות, יש לה אף ועוד עיניים. <אח> קוף לאכול זה עוד יותר מבאס, נכון? אבל זה, זה חיה וזה חיה, זה יונק. ככל שהיצור יותר דומה לנו, ככה אנחנו יותר מביעים אליו רגשות. והכי קל זה לאכול צמחים, נכון? ושימו לב שצמחונים... הם, הם עדיין קוטלים יצורים חיים, עדיין, אבל קוראים לזה צמחים. לא, אז בדיוק. קל להם כי הם, כי הם רחוקים מאיתנו. בעץ האבולוציוני, אנחנו, האב הקדמון, היה לנו פעם אב קדמון משותף, אבל הוא התפצל והתפלג בעץ הזה כל כך מזמן שאנחנו לא... רוב... שהם כל כך רחוקים אלינו שאנחנו לא מביעים אליהם רגשות ולכן אנחנו גם מתעלמים מהדינוזאו הענק הזה שרובץ לנו על הדשא לא... אבל אם קצת תערערו את הבסיס הזה ותנסו להסתכל על עולם הצמחים אתם תגלו עולם מדהים כי עולם הצמחים דבר ראשון הם לא בורחים שימו לב אתם הולכים כאן בשדה אתם לא תראו אף בעל חי צמחים זה יצור תקוע באדמה אפשר להתקרב אליו ולחקור אותו ולהסתכל והוא לא בורח. זה נראה לי אחת הסיבות הראשונות שאני כל כך התלהבתי מהעולם הזה. ציפורים, איך שאתה רק מצביע עליהם, פאק, מתעופפים. קשה לבחון אותם. אז יש הזדמנות מאוד מאוד טובה לבחון את הצמחים האלה. דבר שני, יש להם תופעות מדהימות, אבל בגלל שאין להם תנועה, צריך יותר לחפש אותם. יש צמחים שיש להם תנועה גם מיידית, יש צמחים שיודעים <coughs> uh, לטרוף זבוב, כן? Uh, אבל uh, צמחים למשל uh, שמסיתים את העלים של, שלהם לשמש, צמחים שיש להם כל מיני טריקים להפצת זרעים, אם זה על ידי הליקופטרים של אותו עץ שאני כל הזמן מצביע עליו שקוראים לו מכנף נאה, בשביל שהזרעים שלו יתפזרו רחוק יותר, אז הוא מייצר מעין כנף על הזרע ואז קצת מהנדנוד של הרוח זה מתחיל לייצר, זה אווירודינמי, פק פק פק פק פק פק פק, הליקופטר כזה שעף ומרחיק את הזרע מהבסיס של האימא שלו או האבא שלו איך שתרצו, כאן זה גם וגם, <coughs> כדי שהוא לא יתחרה במזון ויגדל לידו ואז יהיה האויב שלו, אז הוא מנסה להרחיק את הזרעים, או למשל צמחים שמייצרים פירות מאוד מפתים לציפורים עם סוכר וצבע אדום כדי שהציפורים ירצו לקחת את זה, ולפעמים גם יש בתוך הפריג איזה חומר משלשל כדי שהציפורת האלה תעשה שלשולי של זה ותפיץ את כל הזרעים בכל מקום. או כמו החרוב, שיש לו זרעים, שרק אם הם עוברים את מערכת העיכול של הפרה, הם יכולים לנבוט. אחרת הם לא ינבטו. החרוב אין לו, אין לו הליקופטר, נכון? הוא ישר נופל על הרצפה. אם הוא ייפול, הוא לא ינבוט לעולם. אם פרה תבוא ותאכל אותו, כי זה טעים ומתוק, והוא ככה עץ מפתה אותה. Uh, אז, אז ברגע שהיא תעשה את צרכיה במקום רחוק, יגדל חרוף חדש. אז לעולם הצמחים יש הרבה תופעות, וגם מאוד מעניינות וגם מאוד מתוחכמות. העניין הוא שצריך יתר על מידה להתעניין ולהסתכל כדי להכיר את זה, ובעיקר לקרוא מהאנשים שיסתכלו וחקרו בשבילנו. אוקיי, <coughs> <Okay. coughs> אז למה אמרתי שצמחים הם הכול? בואו נחשוב על משהו שהוא לא מצמחים, חוץ מסיליקון, מה? פסטה. פסטה? מה אמרת? פלסטיק. בטח שזה מצמחים. למה את אומרת? ממה עושים פלסטיק? זו תעשייה פטרוכימית. תעשייה פטרוכימית מקורה בתוצרים של נפט. נפט זה חומר אורגני של צמחים ובעלי חיים. בעלי חיים, מה הם אכלו כדי להיות חיים? צמחים. פלסטיק זה צמחים קלאסי, בואו נחשוב על עוד משהו שהוא לא מצמחים ברזל, נכון, זה יסוד שהוא לא מצמחים סיליקון, ברזל, כל היסודות האלה שקוראים שכור... אותם, עלית עליי, לא מצמחים <laughs> אבל בגדול אנחנו מוקפים, כי גם כשאנחנו אוכלים פרה או תרנגולת מישהו גידל שדה של תירס כדי להאכיל אותה ושהיא וש... תגדל ושיהיה לה הכל מתחיל מצמחים, הבגדים שאנחנו לובשים גדלים בשדות כותנה. כשאתם רואים שדה כותנה, מגדלים שם בגדים, זה מה שמגדלים שם. אמרנו, תוצרי הנפט זה מצמחים. פחם, שמפעיל לנו את כל החשמל, האורות עכשיו, שאנחנו חוסים תחתם בצילם, יותר נכון, באורם, הם דולקים על דלק פוסילי, דלק מאובן, דלק מאובן. שוב, זה יצורים חיים שיצרו נפט או פחם, פחם זה עצים שפשוט התאבנו באיזושהי צורה מיוחדת והחשמל הזה שמייצרים, הפחם איתו מייצרים את החשמל, זה מה שמביא לנו פה את האור. אותו דבר המכוניות שאנחנו עושים, אנחנו בשנה אחת שורפים עשרה מיליון שנות צמחים. כמות האנרגיה שאנחנו מבזבזים בשנה אחת זה כמו עשרה מיליון שנות צמחים בכדור הארץ. אז גם האנרגיה שלנו היא מצמחים. אנרגיה אטומית, למשל, שבשביל זה צריך לכרות כל מיני יסודות, זה לא מצמחים. אני מסתכל עליך, כי אתה עלית עליי. בואו נחשוב מה עוד. דרך אגב, גם השולחן הזה זה צמח. ברור לכם, נכון? זאת אומרת, חומר גלם זה צמחים. כן. החמצן שלנו. עצים וגם uh, עצות וגם uh, עוד רגע אני אגלה לכם שזה לא רק צמחים זה גם חיידקים יש, יש גם חיידקים שמייצרים לנו חמצן החמצן שלנו שאנחנו נושמים זה תוצר של צמחים ונשאלת השאלה למה צמחים כל כך מיוחדים למה הכל מתחיל מהם תגידו לי אתם <אז <אז <לפנינו> כי הם היו לפנינו אה, לא, זאת לא הסיבה אנחנו יושבים עליהם, בוא נראה, אני לא יושב עליהם לא, תסבירי לי, אני חייב להגיד מתבססים עליהם, הכוונה? כדור הארץ? כל כדור הארץ צמחים נכון, אבל למה דווקא הצמחים? מה מיוחד בהם שהכל מתחיל מהם? מה התהליך המיוחד הזה? פוטוסינתזה זאת אומרת, בהגדרה של שרשרת המזון צמח מוגדר כיצרן ראשוני. אנחנו צרכנים, אנחנו לא מייצרים מזון. מידונו, אנחנו בני האדם, לעולם להתבסס על יצורים חיים אחרים. לצערנו, זה, זה דורש היה לקטול הרבה. ולא רק אנחנו, גם הכלבים וכל יצור חי אחר שהוא לא צמח. אנחנו חייבים להיות, להיות מוזנים מייצור חי אחר. איזה? או צמח או מישהו שאכל צמח. צמח, להבדיל אלף הבדלות, לא צריך את זה. מספיק לו אדמה, היא לא אורגנית. אדמה שהיא לא יצור חי. הוא נמצא עליה והוא מצליח לגדול, הוא לא צריך להתבסס ולאכול אוכל שמקורו מייצור חי אחר. למה? בגלל הפוטוסינתזה. מה שאמרת, או בעברית, מי יודע? הטמעה, נכון. זאת אומרת, יש לנו כאן יצור מאוד מאוד מיוחד שהוא יצרן ראשוני. יצרן ראשוני של מה? של מזון, או אם יותר נהיה מדויקים, של סוכר. הצמח בתהליך הפוטוסינתזה גם מייצר לנו חמצן, אבל זה לא העניין. הוא מייצר לנו סוכר. סוכר זה הבסיס שממנו הוא... גם מייצר את השלד שלו וגם הבסיס לאנרגיה שלו. זאת אומרת שהעץ הזה כאן בשולחן הזה עשוי מסוכר. זה פוליסוכר, זה, סוכר, זה שרשראות של סוכר, זה לא סוכר פשוט כמו הגלוקוז או הסוכרוז שאנחנו אוכלים ושותים ומיד מרגישים. גם נגיד פחמימה זה פוליסוכר, זה סוכר, זה שרשראות סוכר. שרשר... בגלל זה גם לוקח זמן, אם נגיד תמצצו לחם הרבה זמן, הוא יהפוך להיות מתוק, אבל צריך לפרק קודם את היחידות האלה, הארוכות, אשר לבודדים, וכשזה בודד, זה מתוק. זאת אומרת, הייחודיות של צמחים, שהופך אותם ליצרן ראשוני, זה היכולת שלהם לייצר סוכר, וממה הם מייצרים את הסוכר הזה? מי יודע? משמש. מהשמש לא. השמש מים. היא, היא, היא האנרגיה ליצירת הסוכר, אבל ממה הם מייצרים? מה, מה, מה החומר גלם? למה? הכלורופיל? הכלורופיל זה, זה המקום שזה קורה בו. את, אתם אומרים דברים כיוונים. מים. מים ועוד משהו? כן, CO2. CO2 יפה. CO2 ומים, שזה מולקולות אנורגניות. הן לא מולקולות של יצ... של, של, שמקורן בחיים. איפה יש CO2? באוויר, זה מה שאנחנו פולטים בתהליך הנשימה שלנו, CO2. CO2 ומים, מה זה מים? זה פושט, בכל מקום יש מים. הם לוקחים שתי מולקולות פושטיות לחלוטין, CO2 ומים, ויוצרים מהם מטבע אנרגיה שמספק לשרשרת מזון ארוכה עד אין קץ של חיים, שמייצר כל היופי האדיר הזה שאתם רואים מסביבכם. שמייצר אותנו, שמאפשר לנו כאן להיות מסביב לשולחן. זאת אומרת, שתי מולקולות ממש ממש טיפשיות הופכות להיות על ידי הצמח בעזרת אנרגיית השמש, וזה, ובעצם מקור האנרגיה הזה, שהאנרגיה שה שמוכנסת לשתי המולקולות האלה, ליצירת הסוכר, מקורה מהשמש, אוקיי? Okay? זאת אומרת אפשר ממש להתייחס לצמח, לעלים, כאל תאים סולאריים. זה מה שהם. הם תאים סולאריים ביולוגיים שלוקחים מים ו-CO2 ומצליחים לעשות איזושהי ריאקציה כימית שתשמור בחובה אנרגיה מהשמש. זאת אומרת שאני, אתם וכולנו חיים על אנרגיית השמש. זה האנרגיה שלנו. בתוכנו... הכוח שלנו לרוץ מסביב לקיבוץ מגיע מאנרגיית השמש. למה? כי זה מגיע מפרה, למה כי זה מגיע מצמח, למה כי זה מגיע מהשמש. וזה, וזה מדהים. זאת אומרת, אנחנו חיים על אנרגיה סולארית. הדלק שאנחנו שורפים עם המכוניות שלנו זה דלק שמקורון בשמש. זה, זה אור מלפני... מיליוני שנים שנתפס על ידי צמח, נאגר באדמה ואנחנו כורים אותו עכשיו החוצה, אנחנו כורים את אנרגיית השמש וזה דבר פשוט מדהים. בואו נחשוב עכשיו, נעשה איזה תרגיל. אם נסתכל על צמח, אמרתי שהוא עשוי, השלד שלו עשוי מסוכר, נכון? הכוח שלו מסוכר ו, ועכשיו נייבש אותו ונוציא את כל המים ממנו, אז ממה הוא עשוי, הצמח? כאילו, מה, מה מקור החומרים שלו? מאיפה הם מגיעים, החומרים לצמח? בגדול. מהאדמה. לאדמה? לא. זה כל העניין. זה אשליה. עץ כזה ענק זה קיבוע של גזים מהאוויר. האדמה מספקת לו בסיס. דברים מאוד מאוד, מאוד ב, ב, ב, בסדר גודל קטן מאוד, שזה נקרא מיקרואלמנטים ומקרואלמנטים. זה כל מיני יסודות. אה, מגנזיום, קלציום, אה, חנקן. אני לא אומר שהן חשובות כמובן, הצמח לא יכול לחיות בלעדיהן, אבל הביומאסה העיקרית שמבטלת את כל שאר החומרים בשישים זה פחמן. העץ הזה עשוי מסוכר, הסוכר הזה נוצר מ-CO2 ומים שהגיע מהאוויר, זאת אומרת חלק גדול מהצמח מקורו בכלל באוויר. כשאנחנו עושים מדורה ושורפים צמח, עץ, אנחנו בעצם מחזירים עם העשן בחזרה את מה שהצמח לקח. אנחנו לא כאלה מזהמים. הצמח לקח, מחזירים לה, עם העשן, מחזירים... טוב, זה מוסיף עוד כל מיני גם חומרים שעברו שינויים כימיים והם לא בריאים וזה, אבל בגדול, אני שוב, אני עושה כאן, אני מזניח הרבה מאוד נתונים. בגדול, אנחנו מחזירים החוצה את מה שהצמח לקח. עכשיו, מה, מה עוד משמעות של לשאוב CO2 מהסביבה? איזה עוד משמעות יש לזה? מה זה CO2? פחמן דו-חמצני. פחמן, מאיפה הוא מגיע פחמן דו-חמצני? פליטה שלנו. פליטה שלנו, איפה, באיזה... מא, בנשימה. בנשימה, נכון, אנחנו נושמים חמצן ופולטים CO2, שזה פחמן דו-חמצני. זה אחד, הדורה. זה דבר, דבר אחד. איך? בעלי החיים. אש, יפה. אם אנחנו שורפים גז בוטן בב, בב, בבית, תוצרי הפליטה זה CO2 ומים, זה הכל. אש הוא שואב חמצן, נכון? והוא הוא, כמונו, אש היא נושמת, תיקחו נר, תכסו תח, את הכוס, הנר ישאב את כל החמצן, הוא יכבה, וכל מה שנוצר מסביב זה CO2. השריפה מייצרת, היא, היא כמו נשימה, היא, היא פולטת CO2. ומה זה CO2? לא עניתם לי עדיין. גז. גז, אבל מה, מה, מה CO2 עושה בעולם? חוץ מלעזור לצמחים לגדול. רעיל איזה גז הוא, הוא? הוא רעיל, בי. נכון. כשרוצים אה, בשיעור ביולוגיה להרדים צפרדעים, אז שמים להם CO2, ואז הן ככה הופכות להיות תשושות, ואז פותחים, פותחים להם את הלב. נכון, אבל CO2... זה גז חממה. גז חממה, זאת אומרת גז שעושה את אפקט החממה. זאת אומרת ש... מה שקורה בגלל זה בין יר זילנד לישראל, החור הכי גדול. אני לא יודע אם בגלל זה. אמורים שבגלל הקליטה של כוסים שיש שם כמובן עצומות של כוסים. אה, אוקיי. שזה לא CO2, זה מתאן אולי, או, אני לא, לא זוכר בדיוק, אבל זה, כן, יש עוד גז חממה, CO2 הוא לא היחידי, CO2 הוא, הוא פליטה לא תעשייתית, לא תעשיית. זה, לא זה תוצר של התעשייה, תוצר של המהפכה התעשייתית, והוא גז חממה מאוד משמעותי, זאת אומרת שצמחים גם, אם נשתול הרבה מהם, אז הם טובים כנגד החור באוזון. זאת אומרת, צמחים יש להם גם תפקיד אקולוגי מאוד חשוב, חוץ מזה שברור שהם מייצרים לנו חמצן. אל כל זה אנחנו צריכים גם להוסיף אצות אה, ימיות וכל מיני מיקרואורגניזמים ימיים, וכמו שאמרתי לכם, הפטנט הזה של פוטוסינתזה הוא לא ייחודי רק לצמחים, שזה דבר מעניין, הרבה אנשים לא יודעים, אבל למשל בים יש הרבה מאוד אצות שהן לא צמחים, אה, היסטורית קראו להם אצות, אבל הם בעצם חיידקים. ואפילו פה, בקרקע של המדבר, כל הקרקע של המדבר פה מסביבנו מלאה באצות, בקרום העליון, שקוראים להן אצות כחוליות. זה לא באמת אצות, זה חיידקים, פוטוסינתטיים. והחיידקים האלה יודעים להיות יצרנים ראשוניים של סוכר, בדיוק כמו הצמחים. זה, וזה דבר מדהים. דרך אגב, עד מתי אני צריך, עד מתי הפגישה? לא אמרתם לי. לא, לא, לא, לא יודעים. אוקיי, אין לי בעיה, תגידו לי שאתם מתעייפים, אני... אז... בואו נעשה את זה עד תשע. תשע? סבבה, עוד חצי שעה. אה, סבבה, מעולה, לפחות יש הגדרת זמן, כי אחרת נדבר כאן על שעה. אני רואה אתכם כאן כבר כולם נוכרים ואני ממשיך לדבר. אז מה אמרנו? אמרנו שהיצורים האלה, האצות הכחוליות שהם בעצם חיידקים, הם... אולי אפילו היו לפני הצמחים, כי צמח זה יצור יחסית מורכב, הוא רב תא, מדברים שהעולם התחיל מחד תא, נכון? הם חד תאים, הם מאוד פרימיטיביים, והם יודעים לעשות פוטוסינתזה בדיוק כמו צמחים, ואפילו יותר מזה. שמעתם על תיאוריית האנדוסימביוזה? סימביוזה, אתם יודעים מה זה? לא, סימביוזה זה יחסי גומלין שאתה תעזור לי ואני אעזור לך, אוקיי? Okay? אז יש, בואו ניתן לכם דוגמה יש. לסימביוזה, אתם, מישהו יכול לתת לי דוגמה, לסימב... נגיד יל... ילד זה הפוך, זה אתה תעזור לי ואני אעצבן אותך או אכביד עליך, זה, זה נקרא פרזיטיות, אבל מישהו יכול לתת לי... סוציאליזם. אור... <סוציאל... אורן ואורניה. אורן ואורניה, יפה, ומי שאמרה כאן את זה זה אורני. אז אורניה אמרה שאורן ואורניה זה סימביוזה וזה אה, נכון, אורניה זה, זה פטריה שגדלה עליה, לצד האורן, אבל זה לא סתם היא גדלה לצד האורן, היא גדלה בשיתוף פעולה עם השורשים של האורן. האורן מפריש לאורניה ממש במכוון סוכר, כי זה מה שצמח יודע לעשות וזה הייחודיות שלו, הוא מפריש סוכר והאורניה בתמורה עוזרת לו ל... לשנות כל מיני חומרים, דיברנו על מיקרו ומקרו אלמנטים, אתם זוכרים? כל מיני חומרים קטנים כמו מגנזיום, ברזל, חנקן שהצמח צריך, היא עוזרת לו, לה... לה... היא מנגישה את החומרים האלה לצמח ומאפשרת לו החדרה טובה יותר שלהם. חוץ מזה היא גם, היא עוזרת לו לספוג מים, יש לה רשת של כורים תת-קרקעיים והיא סופגת בשבילו מים ומעבירה אליו מים, אז, אז בעצם הוא נהנה. ממים ומיקרו ומקרו אלמנטים בצורה זמינה יותר, והיא נהנית מהסוכר שלו. שאלה אין, פטריות זה עולם בפני עצמו, הם כמונו. פטריות הם חייבים להתבסס על יצורים חיים אחרים. הם לא יצרן ראשוני, זה לא צמח. פטריה זה יצור, תקראו מה ההגדרה של פטריה, זה יצור. זה לא צמח. זה לא טפיל? למה אורניה היא טפיל? הרי אמרת שזה סימביוסית, טפיל זה קרצייה. כאילו, תפיל זה מישהו שנהנה ממך ואתה לא נהנה ממנו. סימביוזה זה יחסי גומלין של עזרה הדדית. ומה שהפריצה שה... העולמית שאפשרה את עולם הצומח, שכמו שאמרנו זה עולם בפני עצמו, או אם נגיד את זה במילה המדעית זה ממלכה, קינדום, זאת ממלכה בפני עצמה, יש ממלכת הממלכה שאנחנו שייכים אליה זה ממלכת החי, יש ממלכת הצומח, זה, זה עולם בפני עצמו שהאב הקדמון המשותף שלנו התפצל כל כך מזמן שאפשר לתת להם שמות uh, שונים ברמת הממלכה, ופטריות זה ממלכה בפני עצמה, פנגס זה ממלכה, אז, אז, ויש גם חיידקים זאת ממלכה, אז מה שקרה זה ש, <coughs> uh, ש, ש, שאפשר הפריצה הזאת לעולם הצומח זה שחיידק כזה, כמו שאמרתי לכם, שיודע לעשות פוטוסינתזה, יום אחד חדר לתוך תא. והחדירה הזאת גרמה לחיידק הזה לחיות בתוך התא הזה. אבל התא פתאום גילה משהו מאוד מעניין. החיידק הזה הוא מקור אנרגיה. הוא נותן סוכר לתא. זאת אומרת שבתוך כל תא של כל צמח, וצמח עשוי מהמון המון תאים, יש איזשהו חיידק קדום, מרובן, היום הוא כבר לא חי, היום זה רק שרידים שלו, שאנחנו קוראים להם כלורופיל, או יותר נכון כלורופלסט. כלורופלסט זה הגוף שבתוכו הכלורופיל, שבתוכו קוראת קורא, קורא הפוטוסינתזה. אז הכלורופלסט הזה, שהוא חיידק קדום, ש, ש, ש, שחדר פעם פעם פעם לתוך התא הזה, נשאר שם, והפך להיות חלק מהמערכת התאית הזאת, והפך להיות אספקת האנרגיה, אספקת המזון של התא, וככה התא הזה הסתדר יופי, ולאט לאט הוא התפתח והפך להיות רבתא, ושהרבה מאוד תאים כאלה הצטברו ביחד והפכו להיות ייצור חי, קראנו לזה צמח, זאת אומרת מה זה צמח? זה ייצור שבאיזשהו... מקרה שלא ברור איפה ומתי, נכ... חדר אליו חיידק שידע לייצר פוטוסינתזה, וזה הפך להיות פתאום שני יצורים ביחד. עם השנים החיידק הזה התנוון והוא, והוא ממלא כל מיני פונקציות ש... ש... ש... שנתנו יתרון לצמח ב... בלי זה שהחיידק הזה חי. אבל עד כדי כך זה חיידק של הכלורופלסט הזה, שזה אמרנו הגוף שבתוכו מתבצעת הפוטוסינתזה. יש לו דנאי משלו, כן, בתוך הכלורפלסט יש לו מערכת גנום משלו וזה גנום שהוא שונה מגנום של צמחים, הוא גנום מעגלי, הוא בדיוק כמו גנום של חיידקים. דרך אגב, זה לא הפעם הראשונה ולא הפעם היחידה שמקרה כזה קרה, זה קרה גם אצלנו בני האדם. שמעתם פעם על המיטוכונדריה? מיטוכונדריה זה עברון. עברון זה איבר בתוך תא, אוקיי? זה עברון שהיה חיידק קדום שנכנס, מה שנקרא אנדוסימביוזה, הוא אנדו זה פנימה וסימביוזה זה יחסי גומלין. הוא נכנס לתוך תא והוא היום קיים בכל אחד ואחת מאיתנו, בכל תא ותא, יש מיטוכונדריה והמיטוכונדריה הזאת זה מערכת מיוחדת שיודעת לנצל את הסוכר. ולהפוך אותה, אותו ל, להיות יעיל יותר בגוף. זאת אומרת שגם בתוך כל אחד מאיתנו יש חיידק קדום מנוון, אבל יש לו עדיין דנ"א. זאת אומרת שחוץ מהדנ"א שלנו, הגנום שלנו, יש גם בתוך התאים שלנו עברון אב, קטן שיש בו דנ"א משלו מעגלי כמו של חיידק, כי זה היה פעם חיידק. הוא והוא עוזר לנו לפרק סוכר, לא בדיוק לפרק, אלא לייצר מסוכר מטבע אנרגיה מאוד מאוד יעיל, שנותן לנו כוח לחיות בצורה יותר יעילה מסטמפטיים. זאת אומרת, גם לנו קרה הדבר הזה, ודרך אגב, האנדוסימביוזה של המיטוכונדריה גם התרחשה בצמחים. זאת אומרת, בצמחים יש גם חיידק כזה של מיטוכונדריה, וגם חיידק שיוצר את הכלורופלס, שהכלורופלסט... הוא מה שיוצר את הפוטוסינתזה, זאת אומרת, יש שם גם חיידק שיודע לייצר סוכר וגם חיידק שיודע לפרק סוכר. זה, זה שילוב קטלני, כי הפטנט הזה, זה מה שאיפשר את כל עולם החי. זה מה שמספק לנו את כל האנרגיה, את כל החמצן, לא כל, כל, כי כמו שאמרנו, לא רק אצל צמחים, גם יש חיידקים, אני כל הזמן מסתייג, כמו החיידק הזה שחדר, יש חיידקים שלא חדרו והם חיים בים והכל בסדר. אז, אבל הפטנט הזה זה פטנט שמאפשר לנו את החומר גלם לשולחן שעכשיו אנחנו יושבים סביבו והוא בעצם הדבר המדהים שיצר את עולם בעלי החיים. אז... יש צמחים שחסר בהם הדבר הזה? צמחים כן, בהם את למשל כן. כן. יש צמחים שאין בהם כלורופיל. אוקיי. למשל העצמח ש... בסך הצוואן, לא? איך? הצבען, איך... הצבע הירוק. הוא הפיגמנט, פיגמנט. כן. הכלורופיל הוא זה שנותן את הצבע הירוק, נכון? הוא נמצא בתוך החיידק הזה, ש... ש... הקדום, שהוא בעצם כלורופלסט, ו... וצמחים שאין להם כלורופיל, כמו למשל זה שהזכיר העורני, היחנוק, או אפשר לתת עוד צמח... <אנם> אין לו עלים, אז הוא לא יצרן, <אנם> נכון? הוא מייצר <אנם> סוכר, <אנם> והוא נכנס בשורשים, לשורשים של צמח אחר, לוקח לו את כל הסוכר, את כל המיקרו ומקרו אלמנטים, וכל מה שהוא מייצר זה עמוד פריחה, צהוב, יפהפה, <אנם> יש אותו <אנם> במדבר, ומפיץ את הזרעים שלו. זה צמח טפיל, ויש עוד הרבה צמחים טפילים. רק פריח צהוב כזה, עמוד תפרחת זה יקר. יש כל מיני, <אנם> יחנוק המלאכות <אנם> זה צמח <אנם> צגון. שגם בהכרח לא ירוקים. עלקת, יחנוק. קשות, כל הצמחים שאיבדו את, הפוטוסינת... את יכולת הפוטוסינתזה ואז הם הופכו להיות טפילים או כמו שאני אוהב לקרוא לבן שלי פרזיט, פרזיט, סתם אני לא קראתי לו אף פעם ככה <laughs> <laughs> אוקיי. רק <laughs> עכשיו <laughs> <laughs> זהו, כולם פה? יש בטלפונים של... אז נתחיל בכל זאת? יש עוד תשע, אין הרבה. אז יש לי רבע שעה עכשיו לדבר על החקלאות, נכון? כי עד עכשיו דיברנו על עולם הצומח, אמרנו שהצמחים הם מקור המזון שלנו, מקור החומר גלם, האנרגיה, החמצן, פותרים לנו את בעיות הגזים בגזי חממה, ועכשיו נעשה זום אין, נתייחס אך ורק לתחום החקלאות. אז המהפכה החקלאית, אתם יודעים מתי היא, היא קרתה? זאת מהפכה. מה חקלאית? 1900? 1900 לא. לפני 1600, 1500? לא, אתם מתבלבלים במהפכה 000... אחרת. 1900 בטוח לא, שום מהפכה, זה והמה... אולי עיצומה אה, אה, של המהפכה המדעית, אולי, לא יודע, אבל, אה, מהפכה חקלאית זה לפני עשרת אלפים שנה. עכשיו למה אני מדבר על חקלאות? כי בעצם מה שאתם עושים, הגינה הקהילתית הזאת זה חקלאות, נכון? כן. אין, אין, אין לזה הגדרה אחרת. אתם לא הולכים לשדה צין ומחפשים שבלולים ומלקטים אותם ואוכלים אותם. אני בתור יד הייתי עושה את זה בשדות של הקיבוץ שלי. אה, לא, אתם החלטתם לעשות, איך קראת לזה? ערוגה? לא ערוגה. עדנית. עדנית. זאת אומרת, באופן יזום לקחתם עדנית זאת אומרת, אתם בני המהפכה החקלאית. מה היה עד שהאדם עשה חקלאות? מה היה הבעיה? איך האדם אסף מזון? היו מלקטים. לקטים וציידים. נכון. היו הולכים ומלקטים מה שיש בסביבה, שזה ממותא או גרגר יער. תקופה פלאוליטית. ככה למשל אומרים שהאדם החיד סופית את הממוטות. ממוטות זה היה פיל ענק שהיה אה, מסתובב אה, בכל מיני מקומות והוא נעלם. ויש הטוענים שזה האדם, בציד בצ, יתר, החיד אותו והחריב אותו. אז אה, האדם היה צייד ולקט. אבל משהו קרה לפני עשרת אלפים שנה. מה האדם גילה במהפכה החקלאית? שהוא לא חייב ללקט, הוא יכול לזרוע ולשתור, לזרוע ולשתור, לזרוע ולגדל בעצמו, זאת אומרת ש... לזרוע ולקווה שיגדל, להתפלל לגשם, תפילות הגשם התחילו אז אז, אז בעצם המהפכה החקלאית עשתה, שינו, זאת אחת המהפכות הכי גדולות בהיסטוריה, לא אחת המהפכות, זה המהפכה הכי גדולה בהיסטוריה האנושית. כי ברגע שהאדם הצליח לגדל בעצמו גם בעלי חיים וגם צמחים, זה עשה לו שינויים מרחיקי לכת באורך החיים שלו. דבר ראשון, הוא לא צריך לנדוד. הוא לא מחפש, הוא, הוא יושב במקום ומגדל ומתפלל, שירת גשם. דבר שני, זה גם עשה לו רע באיזשהו מובן שעכשיו הוא היה תלוי בגידולים שלו. אם הייתה לו איזו מחלה, אז פתאום אין לו מה לאכול והוא ימות ברעב. זאת אומרת, זה גם עשה לו דברים רעים, זה לא רק עשה לו דברים רעים, אבל מצד שני, שלישי זה גם יכל לייצר לו אולי איזשהם עודפים באיזשהם תקופות, ואז הוא יכל כבר להתעסק בדברים אחרים חוץ מלחפש אוכל, כמו לייצר איזושהי טכנולוגיה, להמציא את הגלגל. מתי נתנה המהפכה החקלאית? עשרת אלפים שנה. זהו. זה לא כל כך מזמן, כן? זה... לא, בסדר. רוב הזמן... רוב... מהפכה לפני עשרת אלפים שנה? כן. היו חקלאים לפני זה? רק מלפני עשרת אלפים שנה התחילו לגדל. לפני זה לא גידלו. זאת אומרת שהאדם עשה, זאת, תבינו, המהפכה החקלאית היא המהפכה שאפשרה את המהפכה התעשייתית, אין מהפכה תעשייתית של ציידים לקטים. גם היום, דרך אגב, בכדור הארץ יש ציידים לקטים. אף אחד מהם לא עשה טכנולוגיה יותר מתקדמת מחץ. שגם המהפכה התעשייתית קרתה בגלל הצורך בשינוי של השיטה. שהיא יכלה לקרות, לא יודע, חורף קשה שיכול ליצור רעב במקומות מסוימים שהיום יכולים לפצות אותו בטכנולוגיה. כאן אתה מדבר על היום. היום זה, המהפכה החקלאית, באופן קצת מוזר, עברה מהפכה התעשייתית. זאת אומרת, היום אנחנו יודעים לייצר עודפי מזון בכמויות שמספיקות לשתי כיכרות לחם לאדם. בכל מקום בעולם, זאת אומרת המהפכה החקלאית עברה מהפכה תעשייתית כמו כל העולם, אבל בעבר ועד היום באפריקה למשל, יש מקומות שאם אין גשם אז זה יהיה רב. נכון, זה מה שאני אומר. זה מה שאתה אומר? לא, אמרת שאפשר. לא, אני התעניינתי בזה. אה. זה המקום שאתה מדבר על המהפכה התעשייתית בהקשר למהפכה החקלאית. עוד לא דיברתי על המהפכה התעשייתית. עוד זה... זה... לקח eh, 9,500 שנה eh, שנה שהגיעו למהפכה התעשייתית, יותר אפילו. אז מה, מה בעצם המהפכה החקלאית עשתה? <שמע> <שמע> <שמע> היא גרמה לכך שהאדם הצליח לגדל את המזון שלו בעצמו, ועובדה, זה הביא אותנו עד הלום, זה עבד, אבל זה לא אומר שזה לא גרם לנו לאכול הרבה פחות הטרוגני, uh, זאת אומרת, האכול שלנו להיות יותר הומוגני, יותר אחיד. חיטה, מוצר מאוד מאוד בסיסי, שנוצח <שמע> פתאום בכמויות מאוד מאוד גדולות. <שמע> אם זה תרם לבריאות שלנו, החידו, הה, ההומוגניות הזאת של המזון. בקיצור, הטוב והרע של זה, יש את זה לכאן ולכאן, אפשר להסתכל על זה לכאן ולכאן, אבל מה שבטוח שאילולא זה לא היה את כל מה שאנחנו מכירים כיום, ו, ו, וזה מתחיל שם. מה מתחיל? מתחילים לגדל כמה גידולים בסיסיים, למשל חיטה, למשל סויה, אבל לא באזור הזה. יותר באזור של המזרח הרחוק, למשל, שהועית, אורז, נכון? זה גם לא כל כך פה, האורז הגיע מהמזרח הרחוק יותר. תפוחי אדמה? תפוחי אדמה, זה מאמריקה, המקור של זה מאמריקה. דרך אגב, גם עגבניות, חצילים, כל זה זה אמריקה. תירס, כל זה זה מאמריקה. לפני גילוי אמריקה לא היה את כל הדברים האלה במערב. תפוחי אדמה זה לא רוסיה? תפוחי אדמה זה אמריקה, ממש אמריקה. זה אותה משפחה, דרך אגב, של מה אתה אומר? חובזה. חובזה, כן, זה כאן, מהמזרח התיכון. דרך אגב, חובזה זה משפחת החלמיתיים. משפחת החלמיתיים זה מוצר צריכה שלנו בכל מיני כיוונים. למשל, כותנה זה חלמיתיים. איביסקוס, תה איביסקוס זה חלמיתיים. במאה זה חלמיתיים. זאת אומרת, מחלמיתיים יש לנו אפילו מרשמלו, לא תאמינו, המקור של זה זה צמח ממשפחת החלמיתיים. שגדל במצרים. טפיוקה זה מיוצר מצמח שקוראים לו... זה מזילאי. זה כן, דרום אמריקה. טפיוקה זה שורש... הם קוראים לזה יוקה. במערב קוראים לזה קסבה. זה צמח שורש מאוד מאוד חשוב. טפיוקה בעצם זה העמילן של זה. אז בעצם המון המון דברים הגיעו מאמריקה. אבל מה שאני רוצה להגיד שגם... ש, שכל הדברים האלה שעכשיו אנחנו, שאני אומר, אתם מכירים אותם, אתם מכירים אותם, מה זה אומר? זה אומר שקדמוננו הקדמונים בעצם בחרו מוצרים מדהימים, שכל ה... אפילו היום אחרי כל המהפכות וה, והאייפונים והסמארטפונים עדיין משתמשים בהם, במוצרים האלה ש, שלפני עשרת אלפים שנה התחילו לביית, זאת אומרת הבחירות של קדמוננו היו בחירות מעולות והיום להכניס מוצר שלא היה אז כמעט לא קורה וזה דבר מדהים עכשיו זה לא שאותם מוצרים היו נראים אותו הדבר כי במקביל לבי... לגידול של אותם גידולים האלה שהיום אנחנו מתבססים עליהם קרה דבר נוסף שקראו לו, לו ביות מה זה ביות? דומסטיקיישן מי יודע מה זה? מאיזה מילה זאת? בית, בדיוק. והביות, מעצם טבעו, מביא להשבחה. אפילו באופן לא מודע. בואו אני אתן לכם דוגמה. נגיד, לקטים צעדים הראשונים, במקום הראשון, שהחליטו לגדל איזות. אז מה הם היו צריכים לעשות? הם היו צריכים ללכוד כמה איזות, ובמקום ישר להרוג אותם, להחליט לחשוב לטווח ארוך, להחליט לגדל אותם, נכון? אז עכשיו הם <ש> לקחו, <ש> הלכו, לקחו יעלים, דרך אגב, יעל היעלים פה זה אז, לחלוטין עז, לקחו כמה יעלי בר נגיד, וגידלו אותם. עכשיו מה קורה ליעלים הראשונות? היעלים הראשונות יהיו נחמדות? לא. לא. למה? כי הם חיות בר. אז eh, בסדר, הם יספגו, ואז ייוולדו להם צאצאים, והצאצאים האלה... גם רובם לא יהיו נחמדים, אבל אולי יש שם איזה אחד-שניים נחמד, נכון? עכשיו, מה, מה החקלאי הזה יגיד? יש לי כאן איזה חמש איזו, איזו, איזו, איזי בר, שהם נורא מופרעים ושתיים לא כל כך מופרעים. אז עדיף כבר לשחוט את המופרעות האלה, למה הן עושות לי צרות בעדר. ואת האלה הלא מופרעים, יותר נוח לי לעבוד איתם, באופן טבעי, באופן ספונטני, יותר נוח לי לעבוד איתם ואני בעצם אשאיר אותם, הם יתרבו לי ואז <אז> ככה, לאט לאט, באדם, האדם לא חשב על זה, אבל לאט לאט החיות האלה שהוא התחיל לגדל, השתבחו מעצמן וזה לא רק חיות, זה גם חיטה, בואו אני לכם דוגמה, חיטת הבר, שהראשון שעלה עליה בעולם, היה אהרון אהרונסון אם אתם זוכרים מארגון נילי, נילי. הוא זה שמצא את אם החיטה, החיטה הראשונה שממנה בויתה החיטה שהיום אנחנו מכירים. חיטת הבר, הזאת שגדלה בטבע. האדם הראשון שלקח אותה אליו, לקח חיטה מאוד מאוד ירודה. זו לא החיטה שאנחנו מכירים אותה היום, היא הייתה שונה לחלוטין. דבר ראשון, הגרגר שלה היה קטן. דבר שני, היה לה מעט גרגרים. דבר שלישי, מכל זרע יצא רק עמוד אחד, לא הרבה עמודים כמו היום. זה היה דבר מאוד מאוד נחות. והדבר הכי נורא, אתם לא תאמינו, החיטה הזאת כשהיא מוכנה, היא קופצת. מה הכוונה? יש לה איזה רקמת ניתוק, ואיזה שני שליש ממנה פשוט קופץ החוצה, בורח. זאת אומרת, נגיד אתה עבדת בשדה, גידלת חיטה, עכשיו אתה אה, אה, קוצר אותה, אתה רוצה להביא אותה הביתה, שני שליש ממנה נפל לך בדרך. למה? כי זה דרך הפצה שלה, היא רוצה להפיץ את עצמה, היא לא בעד האדם. <coughs> אז בעצם מה קרה כאן? כנראה איזשהו זן בתוך החיטה מאיזושהי שונות גנטית. אתם, נכון, אף אחד מאיתנו לא כאן זה 100%, וגם בתוך החיטה הייתה איזושהי שונות, או אולי מוטציה שהתרחשה, שגרמה לשני השליש האלה להיש להישאר על הגבעול ולא לקפוץ החוצה. ואז האדם כל פעם הלך לשדה שלו והיה לו את האלה שקפצו והאלה שלא קפצו והוא לקח את הכל, לא הייתה לו ברירה אבל בדרך מה נפל לו? האלה שקפצו, האלה שלא קפצו נשארו יותר, נכון? ואז הוא הלך שנה אחרי זה, זה את זה שוב קצר הכל, חזר הביתה, כל האלה שנופלי, שהשיבולת נושרת נשרו בדרך, האלה שהשיבולת לא נושרת כבר עכשיו יש אחוז גבוה יותר נשארת איתו. זאת אומרת, הוא לא חשב על זה, אבל מעצם העובדה שהוא החליט לגדל צמח בר, הצמח עבר התאמות לרצונות שלו. זה לחלוטין אבולוציה. הצמח עבר אבולוציה. המילה אבולוציה, דבר ראשון, זה התפתחות. אבל זה גם אבולוציה במובן הדרוויניסטי. כי מה קרה? מה, בדיוק. מה זה אבולוציה? זה המתאים שורד, נכון? זה, זה מה שדרווין אמר, מי שמתאים שורד, אבל לא החזק, לא דרווין מעולם לא אמר החזק, אף, מסתגל, אף פעם, מסתגל. זה הנאצים אמרו, <laughs> <laughs> דרווין אמר <מסתגל>. המתאים, <laughs> לא המסתגל, <המתאים. laughs> לא <המתאים. laughs> אימא אתה לא חייב להסתגל, אולי כבר הסתגלת בעבר, ואתה לא צריך להסתגל, <laughs> אתה, אתה מתאים אתה תשרוד, עכשיו יש שינויים שהיצורים עוברים, ואז אולי תהיה איזה קטסטרופה ומתאים אחר ישרוד, זאת אומרת המתאים שורד, וזה גם מביא להתפתחות, כי לפעמים יש קטסטרופה, ואז הרבה לא שורדים, והאלה שהתאימו שרדו, והם השתנו, הם לא כמו האלה שלא שרדו, הם שונים. זאת אומרת, מה קרה? קרתה כאן אבולוציה. עכשיו, איפה המתאים שורד? בסביבת הגידול, נכון? אז אם חיטת הבר, סביבת הגידול שלה הייתה הטבע, אז בטר הזה מתאים שהשיבולת תקפוץ, כי ככה הזרע מפיץ את עצמו ו... ויש יותר חיטת בר. אבל אם סביבת הגידול הפכה להיות השדה של הבן אדם, או אם נדייק הצרכים של הבן אדם, או אם נדייק יותר המוח של הבן אדם והרצונות של הבן אדם, העברנו את האבולוציה למערכת של אדם חיה, אדם צמח. זאת אומרת, סביבת הסלקציה, סביבת הגידול, היא הצורך שלנו, המוח שלנו, וזה שינה המחשבות שלנו על צמחים, המחשבות שלנו על איז, איזות, שינו את האיזות. כי איזה פראית, היא לא מתאימה לנו, למה? כי היא לא נוח לנו, כי זה עושה לנו תחושות לא טבות, אז היא לא תשרוד. איזה נינוחה, שהולכת אחרי העדר, כצאן לטבח, זה בדיוק מה שאנחנו רוצים, וזה בדיוק מה ששרד. זה לא סתם הכבשים של הבדואים פה הולכו, הולכים ולא בורחים מבני האדם כי פעם שהם היו חיות בר הם ברחו אבל היום הם לגמרי תלויות בבן אדם בגלל האבולוציה הזאת שהם עברו תחת המחשבות שלנו וזה מדהים ובעצם כל החקלאות המחשבות השפיעו עליהם מה, מה המחשבות זה שיהיה לנו יבול יותר גבוה אז, אז אה, אה, זה לא סתם שהדברים האלה שעשרת אלפים שנה Uh, נבחרו, היום הם שולטים, כי הם גם עברו עשרת אלפים שנות אבולוציה. זאת אומרת, הם, חוץ מזה שזה היה בחירות טובות, זה גם היה התפתחות, שקשה בבת אחת לה להביא צמח בר להיות uh, פתאום uh, המאסטרפיסט שכולם רוצים. ובעצם כל מה שאתם מגדלים וכל מה שאתם אוכלים, זה זה. וזה מדהים. עכשיו בואו נחשוב מה אנחנו אוכלים, וננסה לחשוב איזה רקמות אנחנו הכי נמשכים אליהן בצמחים. בואו, תזרקו איזשהו גידול. מלפפון. איך? מלפפון. מלפפון. מה זה מלפפון? מי יודע? איזה, איזה רקמה זאת של, של איזה איבר בצמח? גרעינים. גרעינים? לא, דווקא המלפפון את לא אוכלת גרעינים. הגרעינים שם מנוונים. מה זה? זה העלה? זה לא. הפרי, יפה מאוד. מלפפון? זה פרי. וכאן הצמח מייצר אותו במיוחד עבורנו בעלי החיים. אנחנו בעלי חיים. שנימשך אליו ונרצה לאכול אותו כדי שנפיץ את הזרעים שלו. פרי זה פיתיון שהצמחים מייצרים לבעלי חיים בדרך כלל כדי להפיץ. עכשיו תגידו לי, פירות חסה? מה אוכלים? תלוי אם אתה חי בישראל או בסין. בסין חסה זה גבעולים. 90 ומשהו אחוז מהחסה בסין זה גבעולים, זה זן מיוחד שאוכלים את הגבעולים שלו וזה החסה בסין, אם זה בישראל זה אלים, נכון? אז כאן אנחנו אוכלים עלים, זה בעצם אפשר להגיד אולי אחד הדברים היחידים שעונים להגדרה של ירק, כי מלפפון הוא לא ירק, ירק okay. לפי ההגדרה המילונית זה דבר ירוק שגר, ש, ש, ש, ש, שהוא עשבוני או משהו כזה, זה לא פרי ומלפפון זה פרי. מה לגבי הבטטה? בטטה, איזה איבר זה באמת? מה זה בטטה? מי יודע? שורש. נכון. שורש מעובה. שורש שתפח. זאת אומרת, הרקמה שאנחנו אוכלים בבטטה זה שורש מעובה. עכשיו, בואו נחשוב, למה אנחנו רוצים לאכול דווקא את הבטטה? כאילו, מה מושך אותנו בה? מה היא משמשת לצמח? למה היא מתאבעה? מים. מים לא. <laughs> היא, הפסיס, כדי היא, כדי. היא, היא מקור היא המזון, סוכר. המזון. סוכר. סוכר בעיקר, נכון? היא מקור המזון של הצמח. וה והצמח עוגר את המזון שלו מתחת לאדמה לצוק העיתים, לימים קשים. והבטטה הזאת היא האיבר אדירה של המזון של הצמח. בכלל, אנחנו בני האדם אוהבים לקחת את הרקמות מזון של היצורים החיים. ובעיקר של עוברים, זה הכי טעים. למשל, לקחת ביצה עם החלמון, זה לקחת את רקמת המזון שנותנת את הפוש. עכשיו, לא סתם אנחנו נמשכים לביצה, כי ביצה היא הכי הכי מרוכזת במזון. למה? כי העובר רוצה אותה. או אפילו חיטה, גרגר חיטה. מה שאנחנו אוכלים זה רקמת מזון של העובר שנמצא בתוך גרגר החיטה. ריקמות... רקמות מזון של עוברים זה הדבר שאנחנו הכי צורכים, אורז, חיטה, זה רקמות מזון של עוברים. למה? כי הצמח משקיע המון המון בשביל העובר שלו, שיהיה לו ילדים, שייתן להם פוש ראשוני לחיים, ואנחנו הכי נמשכים לזה. בטטה במקרה הזה זה שונה, הבטטה אנחנו נמשכים לרקמת מזון, אבל לא של העובר, אלא של איבר הגירה. איזה עוד איברי הגירה אתם מכירים? תפוח אדמה, מה זה תפוח אדמה? אתם יודעים? בעצם רוב השורשים. רגע, אם בטטה זה שורש מעובה, מה זה תפוח אדמה? שורש משהו. לא שורש מעובה. איך? פרי. הוא לא פרי. מי שלא ראה פרי של תפוח אדמה זה נראה כמו עגבניות שרי. תפוח לב שהזרעים של החציל ושל העגבניה הם דומים, נכון? לא סתם, כי זאת אותה משפחה. הזרעים של הפלפל דומים. לגדל אותם ביחד, הם דומים. יטיבו אחד לשני נגיד? הסולניים? אם, אם תגדל... עגבנייה ליד uh... חצי-חצי. י... להטיב אחד לשני לא, הם יתחרו אחד בשני. אוקיי, אז מה יכול להטיב? מעט מאוד צמחים הם בסימביוזה. זה סרטור רבי. מה בפסנה... יכול להיות <laughs> הסולניים, נגיד, למוצא <laughs> אחרת? <laughs> שום, אף אחד לא, אף צמח לא אוהב, אני קצת מגזים, כן, אבל צמחים לא אוהבים שגדלים לידם, אוקיי? זה דבר שנקרא צמחים חברים, אז אומרים שבזיליקום ועגבניה טובים אחד ליד השני. לא יודע, אני לא מכיר פרמקולצ'ר, אני לא מכיר פרמקולצ'ר, וזה גם אסכולה שונה מהאסכולה שלי ואני לא יכול לדבר בשמה. אבל אני יכול להגיד לכם שבדרך כלל צמחים לא אוהבים שגדלים לידם וזה שהם מצליחים כל כך יפה בחקלאות זה כי אנחנו נותנים להם הכל בעודף, נכון? אבל למשל גם צמחים שנותנים להם בעודף, למשל תירס, אוקיי? אם תיקחו שני תירסים ותגדלו אותם אחד רחוק מהשני הם יגדלו יותר יפה מאשר אחד ליד השני למרות שגם אחד רחוק מהשני וגם אחד ליד השני ניתן להם כמות של מזון מספקת כמה שהם רוצים. זה לא העניין, העניין הוא תקשורת, תקשורת ביניהם. יש איזושהי תקשורת בין תירס לתירס, מולקולות שמתקשרות אחת מהשנייה, שגורמות לתירס להתנהג אחרת. זאת אומרת, גם אם נותנים בעודף אה, ולא חסר, לפעמים זה משפיע. באופן כללי צמח מעדיף אה, בלי תחרות, נכון? אבל בחקלאות זה אילוץ. בגלל זה אנחנו נותנים להם את המזון בעודף. מזון ושתייה, כמובן. עדיין, אבל אור זה גם דבר שהם צורכים, הם מעדיפים כמה שפחות שיהיו לידם, הם רוצים כמה שיותר אור לפוטוסינתזה. אז בעצם מה אנחנו אוכלים, אמרנו, בתפוח אדמה, אתם זוכרים? עוד לא אמרתי. אוקיי, אז בואו רגע, אני אעשה... כמה זמן עוד נשאר לי? כבר עברנו את תשע, נראה לי שאנחנו... כאילו... זהו, לא? אז תפוח אדמה. זה גבעול okay. מעובה, אוקיי? Okay? שבהגדרה okay. של גבעול okay. מעובה קוראים לזה פקעת. להבדיל מבצל, okay. בצל זה עלים מעובים. ותשימו לב שלבצל יש גלדים, נכון? כי okay, אפשר לפתוח. זה עלה, שעבר התמחות, עלה וגבעול דחוץ. שעברו התמחות לאיבר הגירה. אבל, שימו לב שתפוח אדמה הוא חלק, חותכים אותו ואין שמה, זה גבעול שעבר איזושהי אבולוציה והתפתח להיות איבר הגירה. והשורש יוצא מעיניות כאלה, שורש וגבעול יוצאים מעיניות, מעיניים כאלה, על הגבעול, בצורה ממוקדת ומרוכזת. אז תפוח אדמה, תזכרו, זה גבעול. כשאתם אוכלים צ'יפס, אתם אוכלים גבעולים מטוגנים. זה נשמע הרבה יותר בריא. טוב חברים, תודה רבה. תזכרו, צמחים זה לא פושט. עד כאן הפרק המיוחד שנועד לשמור איתכם על קשר. מקווה שנהנתם. את הפרק הבא לא אפרסם בעוד הרבה זמן, וגם הוא יהיה איזשהו פרק של שמירה על קשר. אז ביי בינתיים ותשמרו על קשר.